Egy lánynak szégyelnie kellene magát ezért a viselkedésért. Ezt pedig az apja mondogatja neki. Egy lány szégyelje magát, ez a viselkedés elfogadhatatlan egy lánytól. Egy lány nem csinál ilyet, egy lány nem viselkedik így, egy lány nem fekszik le mindenkivel, egy lány nem irogat szerelmes leveleket, egy lány nem elérhető. Egy lány nem felesel, egy lány nem kotnyeles, egy lány nem fiús, egy lány nem kurvás, egy lány nem szemtelen, egy lány nem bumfordi, egy lány nem beszél csúnyán, egy lány nem hoz rossz jegyet, egy lány nem bukik meg, egy lány nem isza magát az asztal alá, egy nem lány nemet mond a férfiaknak, egy lány nem kelleti magát, egy lány annyi minden nem, egy lány nem. Ezt tanulja meg az apjától. Aki nem ad neki iránymutatást a sok nem között, hogy mégis milyennek kell lennie akkor. Az apja nem dicséri meg soha, és a csoportterápián nagy nehezen kibukik, hogy ő ezt az elismerést várja a férfiaktól. De ekkor már késő. Alkalmazkodni a körülményekhez, montrázza az új iránymutatást. Egy gyűrött könyv hever az éjjeli szekrényén, aranybetűvel írták rá a címet, Good people everywhere. Biztosan nem vette észre senki, hogy a capslock benyomva maradt. Mostanában kilométereket sétál a városban. Nincs autója. Nem taxizik, nem metrózik, hanem sétál. Keresi a jó embereket, akik a könyv szerint mindenütt ott vannak, de eddig csak agresszív, beszűkült, egymással nem törődő embereket talál. Azt mondogatják neki, aki egyszer kocsiban ült, az annyira elkényelmesedik, hogy később nem tud nélkül létezni. Mindenkire rácsáfol és átlag napi tíz kilométert sétál. Metróra száll, villamosra száll, buszra száll. Figyeli a körúti kirakatokat, az üres szolárium szalonok neon bejáratát. A király sarkán a gyógyszertárnál az útmosógép szennyes, habos vizet fröcsköl a bakancsára. Az útról felnyalábolt mocsok keveredik a tisztítószeres vízzel, cirkulál az úttest felett, befolyik az emberek lába alá, a bőrnek nem tesz jót a haboslé. Ezen a sarkon folyton nagy a mocsok, a gép elidőzik. A fagyban kényelmetlennek érzi a vezeték nélküli fülhallgatót a fülében. Egy podcastet hallgat angolul, a világhírű modella testéről beszél, szépségről, anyaságról és feminizmusról. A modellről azt gondolják, hogy nem lehet feminista. Azt mondják, egy modell csak hülye lehet, és kurva. A király sarkán a kalácsosnál nagy a sor. Bronzarcú gyerekek, férfiak és nők topzódnak. spanyolul beszélnek, a külföldieknek beadták az agyon cukrozott kürtőskalács hungarikum. Nem tud figyelni. Elkalandozik a podcast mondani valójától. Az embereket nézi, a külföldieket, a bronzarcokat, az útmosókat. Az úttakarítók lehetnének hullamosók is, akik a testeket tisztítják meg az utolsó fontos esemény előtt, amikor egyébként már mindegy, de az embereknek mániája, hogy a halottjaikat az utolsó útjukra tisztességesen felöltöztessék. Hozzászokna bármihez, a hullamosókhoz is. A rekonstrukciós bélműtétek után másfél hónapig nem eszik. Ez a másfél hónap olyan hosszú, hogy később furcsa lesz újra rágnia, mint aki tíz évig nem ül biciklin, el tudja indítani a pedállal, de még diszkomfortos az érzés. Aztán egy évig megy a hasa, ami miatt meg kell terveznie a napját, ha elindul otthonról. Most lazán sétál a királyon, anélkül, hogy tudná, hol van nyilvános vécé vagy egy kávézó, ahová bemehet, ha úgy hozza a szükség. Bármihez képes alkalmazkodni. A város és az autópályák összes WC-jéhez képes alkalmazkodni. Ezt tanulja meg. A vizeletes katéterzsák a műtétek után egy hónapig van a combjára rögzítve, azzal közlekedik mindenhová. Furcsa érzés újra pisilni, és furcsa érzés újra rágni. A kórházban azt mondják, örökké katétereznie kell magát. Olyan borzalmas állapotban van a húgyhójagja, félő, tönkre megy a vesélye. Önkatéter, hangzik az újabb diagnózisra adott lehetséges megoldás. Áll az urológiai osztályon szemben az orvossal, aki behoz egy borzalmas vécészerű tárgyat, és azt mondja, hogy piséljen, legalább egy decit. Aztán csodálkoznak, hogy alig csurog ki valami a hújt Azokat az embereket, akik ráparancsolnak, hogy piséljen, életében akkor látja először, és rá kell ülnie erre az előbb említett vécészerű tárgyra, ami olyan, mint egy trón. A végbelébe egy műszer dugnak, kérik lazuljon el, és hiába mondja, hogy a sztóma műtétek óta konstans megy a hasa, mintha meg se hallanák, mintha ott se lenne. Eleve ki tud ellazulni és pisilni idegenek előtt egy műszerrel a végbelében. Az még egészséges hólyaggal, konstans hasmenés nélkül is mutatvány. Ez a mennyiség semmi, hajtogatja az orvos, amit megerősít az asszisztense is. Nincs bennük részfét de ezt ő már nem is várja el. Gyakorlott lett a részvétlenségben. Enélkül járja a kórházakat évek óta. Nehéz lehet naponta több tucat ember iránt részvétet gyakorolni. Kezdi azonnal mentegetni őket magában, de ő akkor sem akarja elfogadni azt a tényt, hogy élete végéig katétereznie kell önmagát, naponta többször. Nem akarja megnézni a nemi szervét tükörrel, nem akarja megkeresni a húgycsövet, egyáltalán hol van a húgycsők. Számára láthatatlan. Lehet, nincs is neki olyan. Azt is bevarták a verthely műtétnél. Lehet, hogy ő kiizzadja a folyadékot a szervezetéből. Még azt is el tudta képzelni. Éjszakánként annyit verejtékezik. De az biztos, hogy a hújtsű bejáratát a rossz szemével nem találja el. Vegyen egy tükröt! mondja neki az asszisztensnő, akit akkor lát életében először, és egy kis fehérnyelű tol a kezébe, majd bizalmaskodás nélkül közli, most megkeressük együtt. De ő nem akar ezzel a nővel keresni semmit, pláne nem a szemérem dombján. Az idegen nő széthúzza a nagy ajkakat, és életében most először jut eszébe mennyire bizarr, hogy a női nemi szerv egy részét ajkaknak hívják. Fel kellene dugni a pálcát, az asszisztens rutinosan helyezi fel, nem is fáj, bár lehet, odalent már nincsenek olyan idegek, amik bármit érzékelnének. A lelkéből is eltűnhetnének az idegvégződések. Ezt kívánja. A király most tiszta, legalább néhány óráig, az első csikkező emberig, az első bronzarcú emberig, az első kiabáló munkába igyekvő emberig ilyen marad. Azok, akik a királyon mossák a hullákat, nem tudják, milyen az ön katéter. És milyen jó nekik. Végül nem tanulja meg, hogyan kell feldugni az önkatétert a hújt csövébe. Addig kutat, amíg talál egy idős neurológust, aki korábban kifejlesztett egy olyan eszközt, amely újra megtanítja az idegeket arra, hogy reagáljanak. Az ő elhalt idegvégeivel hújaktornára jár hetente kétszer az idős neurológus rendelőjébe, aki néha válogatott szidalmakat szór az urológusokra. A katétert ezen a helyen úgy helyezik fel, mintha apró gyerek lenne. Észre sem veszi. Aztán kiderül, a professzor főként gyerekekkel foglalkozik. Két hónap alatt újra rendes mennyiséget produkál. Még többet is tud pisilni egy decinél. Legszívesebben visszamenne az ország legjobb klinikájára, az ország legjobb urológusához. Ráülne újra a szerű műanyag trónra, hogy megmutassa mennyit pisült magától, hogy elmondja, bár minden igyekezetükkel le akarták beszélni róla, de mégis van remény. De még így se hinnének neki, úgyhogy hagyja az egészet a fenébe. Öt év után évente. Frusztráló, hogy elveszi a helyet azoktól, akiknek valóban szükségük van a vizsgálatra. Ezért úgy dönt, inkább nem jár kontrollra Azzal nyugtatja magát, hogy neki ez már nem kell Öt évvel túlélte, orvosilag gyógyultnak nyilvánítják Csendben észrevétlenül teljesíti az öt éves tervet, ha egyáltalán létezik még ilyen Mennyi minden belefér ebbe az öt évbe? Megszerzi a jogsit, a vizsgákon elsőre átmegy mindenből, megtanul rendesen angolul, megtalálja a szerelmet ez utóbbi, lehetetlenebbnek tűnik a gyógyulásnál. Nem hisz benne, mégis sikerül. A gyógyulásában sem hisz, nem hisz semmiben, talán csak önmagában, hogy olyan álhatatos, piszok akaratos természete van, hogy ez a rongyrák nem tudja legyűrni. Saválló, bivaj szervezete van, de ez nem az ő teste már, hanem a lelke. Annak kell kibírnia, az saválló, abban nem mar semmi. Kibír az mindent, negyedik stádiumot, kinyújthatatlan lábat, összegörcsölt idegek, fulladó ütőrek fájdalmát. A lelkén az ér is fullad, de bírja, kibírja, nem fog ezen semmi. Jövő héten bejelentkezik az orvosához, már a tíz éves tervnél jár. Lesz mit tanulni megint, lesz mit megfogadni újra. A teste rövid barlangokban végződik. Elvágott idegvégek határolják körbe az érzékelését. A vaginája két centivel rövidebb. Amikor közli vele az orvos, hogy ennyit csonkolt belőle, akkor még nem tudja, hogy ez mit jelent. Azt se tudja, milyen hosszú eredeti állapotában egy nő vaginája. Nem tudja, hogy nem csak a méhe fog hiányozni a testéből, hanem a méknyak is. Hogy a méknyaknak és annak az utolsó két centinek a hüvejéből mekkora jelentősége van. Számot vett magában arról, miért nem kívánja annyiszor a szexet. Tíz évvel az operációk után is azt kutatja, hova tűnt el a vágyakozás. Találgat, melyik részével együtt emelték ki belőle az öröm utáni vágyat. De neki nem kell a tükör előtt állnia ahhoz, hogy elképzelje a szerveit. Az asszisztensnő viheti a hülye is fehérnyelű tükrét bárhová. Becsukja a szemét és belülről is látja magát. Látja a felfüggesztett petefészkét, az üres kismedencéjét, a rövid hüvelyét. A hüvelyfalát falát később lézerrel hozzák rendbe. Bizarnak tartja, hogy egy férfi tíz perc alatt megoldja azt a problémát, aminő éveken át gondolkodik. Egy fehér köpenyes férfi lézerkarddal legyűzi Anakin Skywalk- a sötét univerzumot, ami odabent uralkodik a belső szerveiben meg a lelkében. Úgy hurcolja magával ezt a terhet, hogy közben néma marad, nem mer senkinek beszélni róla. Egy éjszakás kapcsolatokkal próbálkozik, ahhoz is be kell rúgnia, hogy eszméletlen legyen, mire odaérnek a lényeghez. De mi a lényeg? Már nem tudja, mi a lényeg, marad teben benne egyáltalán bármi lényeges. Amikor a rózsát levágják, annak is fokozatosan tűnik el az illata. Neki két évet hagynak a műtét után, annyi idő alatt áll le a petefészek, a hormonjai. Azzal az idővel pedig nem kezd semmit. Csak zabál. Pótolni akarja a kezelések alatti hosszú időszak éhezését. Meghízik, aztán újra lefogy. Tudatos lesz, bár utálja ezt a szót. Hinni kezd a kalória deficitben, bár mostanában semmi másban nem lehet hinni, csak abban, hogy ez működik. Kinoás recepteket ment le a mobilján azokban az években, amikor 15 másodpercesek lesznek a receptvideók. Figyelni kezdi a gyors mozdulatokat egymás után. Az agy fel sem fogja az étel elkészítését, már előtte is van a szuperegészséges makrókat tartalmazó saláta. Fehérje, zsír, szénhidrát a jobb fajtából. Ő pedig boldog. A sejtjeit egészséges makrók táplálják. Anakin Skywalker halott. A békák halottnak tettetik magukat, ha nem akarják a szexet, olvasta valahol. Nála ez nem jön be. Később örökre megjegyez egy mondatot, amit róla írtak a közösségi oldalon. Hogy lehet valaki olyan fogalmatlan, hogy rákkal, csonkoltestel és annak következményeivel turnézik egy ország előtt, majd újra egy ország előtt veri magát, hogy nem érti, miért nem jön az egészséges épp herceg. Próbálja a fejéből kiírtani, de megjegyzi egy életre. Megcsonkolt nő Megcsonkolt nő Csonk nő Ezeket mondogatja, dallá formálódik a fejében Ez lesz a refrén Olyan sokáig énekli magában ezeket a strófákat, hogy elkezd leválni róla Kívül tudja helyezni magán, már nem az övé, soha nem is volt az És egyszer csak megjelenik a férfi, az egészséges épp herceg az életében, és kineveti aki megfogalmazta ezt a refraint. Aztán arról kezdenek beszélni, hogy biztos a férfinak is valami baja van, hogy egy ilyen nővel összeállt. Hitetlenkednek, mit keres mellette a férfi? Ezek most tényleg együtt vannak? Egészséges ép herceg, csonkolt gyerektelen nő. Arról faggatják, hogy sikerült mégis megtalálnia a szerelmet. Nem tudja rá a választ. Azt mondja, szerencséje volt. Az emberek összevesznek egy cikk alatt a Facebookon, amiben arról írnak, hogy a nőknek szőrösnek kellene maradniuk, legalább januárban. Szabadságot a nőknek, hadd legyenek szőrösek végre. Ő pedig nem érti, hogyan lehet szabad valaki borostás lábakkal. A nők szabadságáért harcolnak, de közben lenézik azokat a nőket, akiken végig megy a sugár. Azok a nők, akiknek sima a bőre, ugyanis nem lehetnek többé szabadságharcosok. Abban a pillanatban lesznek hiteltelenek a közvélemény számára, amikor elégetik a törekvéseiket a méregdrága gépek, amiket nőkről neveznek el. A Klára 1600 lézer sugara biztonságos, hatása tartós, ígérik a szépségszalonok, de azt nem mondják el, hogy azokat a nőket, akiknek sima a bőrük, nem veszik be többé maguk közé. Számukra bevégeztetett. A sima bőrű nőknek nem hisznek többé. A sima bőrű nők ugyan még szerepelhetnek reklámokban, amikben annyit mondogatnak, mert megérdemlem. A pozsonyi brutális gyilkosság gyanúsítotja 47 éves, január 3-án tűnik el, azóta nem ad magáról életjelet. A 48 éves nő sem ad magáról többé életjelet. A boncasztalon fekszik, teste kék és hideg. Az újságok megírják, szerelemféltés áldozata. A nőnek nincs neve többé. őre innentől kezdve egy nőként és a pozsonyi brutális gyilkosság áldozataként hivatkoznak. Van tehát egy nő, akinek a testét felnyitják, belső szerveit kivágják, majd egy vödörbe dobják, a szívét is kivágják, azt a földön hagyják, továbbá megvágják az arcát, a mellét és a combját is. Ezt közölték a híradások. Ilyesmit tesznek azzal, akit szerelemből féltenek. A nő nincs továbbá. Nem is a nő, csak egy nő. A testét pokróccal fedik be, amire egy útlevelet helyeznek, aminek a nyomozók nem értik a jelentését. A rendőrség tájékoztatása alapján a szóban forgó bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható szemét péntek délután elfogják, a nyomozók emberölés miatt indítanak eljárást. Elfogják a férfit, aki kivágta egy nő szívét pozsonyban. Írják az újságok. Elfognak egy férfit, aki kivágta a nő szívét pozsonyban. A férfi szerelemféltésből megölt egy nőt, írják ezt is. Egy férfi szerelemre hivatkozott, amikor megölte a nőt. A nőknek nem hisznek, csak ha már halottak. A nők hiába kérnek többször is segítséget a hatóságoktól, azok addig nem tudnak semmit tenni, amíg vér nem folyik. Ha meg vér folyik, akkor már késő. Ha már késő, akkor a nőnek, akinek kivágják a szívét, teste kék és hideg, hirtelen hinni kezdenek, és azt mondogatják a róla szóló újságcikkek felett, ennek nem így kellett volna történnie. Ennek nem így kellett volna történnie. A posta ládájából egy papírt vesz ki, amelyre a következő szöveget nyomtatták. A menny vagy a pokol, az ördög vagy az Úr Jézus, a döntés a tiéd. Ne késlek egy, tedd meg amíg nem késő. Ha a mennyországot választod és az örök kivalóságban az Úr Jézussal szeretnél lenni, kérlek mondd el hangosan tiszta szívből a következő imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek a fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt és feltámadt a halálból. Kérlek drága Jézus költözz a szívembe. Legyél az életem ura megváltója, gyógyítója és szabadítója. Én hozzád tartozom, és a Tiéd vagyok. Ámen. Az Úr Jézus a Biblián keresztül azt üzeni, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem én általam. János 14.6 Zavarodottan hátra pillant nincsen valaki mögötte, majd becsukja az apró kulcsal a ládát.